Markın nəql etdiyi müjdə 1. fəsil Allahın oğlu İsa Məsihin müjdəsinin başlanğıcı Yeşaya Peyğəmbərin kitabında belə yazılıb Budur, sənin önündə öz elçimi göndərirəm O, sənin yolunu hazırlayacaq Səhrada nida edənin səsi gəlir Rəbbin yolunu hazırlayın, onun keçəcəyi yerləri düz edin. Yazıldığı kimi vəftiz edən Yəhya çöldə meydana çıxdı. O insanların öz günahlarının bağışlanması üçün tövbə edib vəftiz olunmasını vəz edirdi. Bütün Yehudiyyə diyərindən olanlar və Yerusəlim sakinlərinin hansı onun yanına gəlirdi. Onlar günahlarını etiraf edərək, onun tərəfindən iordan çayında vəfdiz olunurdular. Yəhya dəbə yunundan paltar qeymiş, belinə dəri qurşaq bağlamışdı. Çəyirtkə və çöl balı yeyirdi. Yəhya belə vəz edirdi. Məndən sonra məndən daha qüdrətlisi gəlir. Mən əyilib onun çarıqlarının bağını açmağa belə layiq deyiləm. Mən sizi su ilə vəftiz etdim, amma O sizi müqəddəs ruhla vəftiz edəcək. O günlərdə İsa, Qalileyanın Nazaret şəhərindən gəlib, Yəhya tərəfindən Iordan çayında vəftiz olundu. İsa sudan çıxan kimi, göylərin yarıldığını və ruhun göyərçin kimi öz üzərinə indiyini gördü. Göylərdən bir səda gəldi. Sən mənim sevimli oğlumsan, səndən razıyım. Ruh dərhal İsanı səhraya çəkib apardı. O, səhrada 40 gün qaldı və bu müddət ərzində şeytan tərəfindən sınağa çəkilirdi. İsa vəhşi heyvanlar arasındaydı və mələylər ona xidmət edirdi. Yəhya həbs olunandan sonra İsa Qalileyəyə gəlib Allahın müjdəsini vəziləyirdi. Vaxt yetişib, Allahın patişahlığı yaxınlaşıb. Tövbe edin və müjdəyə inanın. İsa Qalileyə gölünün sahilindən keçərkən, suya tor atan Şimonu və qardaşı Andreiə gördü. Bu adamlar balıqçı idi İsa onlara dedi Ardımca gəlin Mən sizi elə balıqçı eləyəcəm ki insan tutacaqsınız Onlar dərhal torları kənara atıb Onun ardınca getdilər İsa bir az irəli gedib Zavday oğlu Yaqubu və qardaşı Yehyanı gördü Onlar qayıqda torlarını düzəldirdilər İsa dərhal onları çağırdı. Onlar da qayıqdakı ataları zavdayı və muzlu işçiləri qoyub, onun ardınca getdilər. Onlar Kefernahuma gəldilər. Şəmbə günü İsa sinagoga girib, təlim öyrətməyə başladı. Onun təliminə təcüblənirdilər. Çünki onlara ilahiyatçılar kimi deyil, səlahiyyət sahibi kimi təlim öyrədirdi. Həmin vaxt onların sinagogunda natəmiz ruha tutulmuş bir nəfər var idi. O çıxırdı. Ey nəzarət İsa, bizdə nə istəyirsən, bizi məhv etməyə gəlməsən, mən bilirəmkən kimsən, Allahın müqəddəsi Amma İsa ona qadağan edib, dedi. Sus və bu adamdan çıx. Natəmiz ruh bu adamı sarsılıb, bərkdən çıxıraraq, Ondan çıxdı, hamını heyrət bürdü və onlar bir-birindən soruşdular. Bu nədir? Səlahiyyətli yeni bir təlimdir. On, natəmiz ruhlara belə əmr edir və bunlar da ona itaət edirlər. İsa haqqında xəbər dərhal Qalliyyə bölgəsinin hər tərəfinə yayıldı. Onlar sinagogdan çıxan kimi, Yağub və Yahya ilə birgə, Şimon və Andreyin evinə getdilər. Şimonun qaynanası qızdırma içində yatırdı. Bunu dərhal İsa'ya ya xəbər verdilər. İsa xəstənin yanına gəlib, əlindən tutaraq onu qaldırdı və qadının qızdırması düşdü. Qadın olaraq xidmət eləməyə başladı. Axşam gün batanda bütün xəstələri və cinə tutulmuşları İsanın yanına gətirdilər Bütün şəhər əhalisi Qapının yanına yığıldı İsa müxtəlif xəstəliyə tutulan Çox adama şəfa verdi Və bir çox cinləri qovdu Amma cinlərə danışmağa izin vermədi Çünki onlar İsanın kim olduğunu bilirdilər Səhər alaqaranlıqda İsa qalxıb evdən çıxdı və kimsəsiz bir yerə gedib, orada dua etdi. Şimon və onun yanındakılar İsanın ardınca düşdülər. Onu tapıb dedilər, Hamı sən axtarır. İsa onlara dedi, Gəlin başqa yerlərə, ətrafdakı şəhərlərə gedək və orada da vəz edim, çünki mən bunun üçün gəlmişəm. Beləliklə İsa onların sinagoglarında vəz edərək, və cinləri qovaraq bütün qəliləyə yana gəzib dolaşdı. Bir gün cüzamlı bir adam İsanın yanına gəldi və dis çöküb yalvardı. Əgər istəsən, Əh, məni pak eləyə bilərsən. İsanın ona rəhmi gəldi. Əlini uzadıb ona toxundu və dedi. İstəyirəm, pak ol. Dərhal bu adam cüzamdan sağalıb pak oldu. İsa o an onu yola salıb, ciddi tapşıraraq, belə dedi. Bax, heç kəsə bir söz demə, lakin get, özünü kahinə göstər. Hər kəsə şəhadət olsun deyə, sənin cüzamdan paklandığın üçün, Musanın buyurduğu təqdimləri apar. Lakin o çıxıb bu sözü vəz edərək, hər yanda yaymağa başladı. Ona görə də İsa artıq heç bir şəhərə açıq girə bilmirdi. Yalnız kənarda, kimsəsiz yerlərdə qalır və adamlar hər tərəfdən onun yanına gəlirdi.